Засоромився? Певно, не знаєш. Нема над тобою жодного пана, дурний воєвода. Над нами є лише один пан, якого ти не признаєш. Ти зрадив його ще тоді, коли у турецького султана був заложником? Чи коли сам, боючись зради, садовив своїх же бояр на палі? Воєвода похитав головою. Ти не той, на кого виглядаєш. Ти купець із добромля, а се хто? зміряв очима Олексія Івановича, десь я тебе бачив. Ні, вас обох мені не треба, я прийшов до слуги з добромля от до кого. Антось при згадці про слугу дрібно затрясся. Олексій Іванович заступив його собою. А звідки ти знаєш, що він тут? Це ж питаль, чоловіче. Войводин намощив лоба, бо в голову знову ступив біль. А де ж йому бути? Тут Кості його пана, купця з Добромиля. Ні, я не вступлюся звідси. Я щось придумаю. А і справді такий щось придумає. Згодився Олексій Іванович, дивуючись різкі зміні поведінки капітана НКВС від цілковитої апатії до нелюдської сили. Він то виростав, то зменшувався. Не насправді, а так ніби набирав повітря і випускав його з себе. Вдихнув, став сильним, видихнув слабим. І озвався спокійно. Добре, якщо знайдеш тут слугу з добромеля він твій. Не знайдеш, підеш собі геть. Але спершу ходи поснідаємо. Ти, певно, не снідав? Ні. Ходімо, і ти, Антосі, ходи. Тепер ти вже ніколи не будеш ночувати під костельним муром. І не підеш жебрати влітку, ніхто не піде. Брама. Сама перед ними відчинилася. Бачиш, ніхто перед тобою брами не зачиняв. Сюди легко увійти, але тяжко вийти. На подвір'ї не було нікого. З вікон ніхто не виглядав. Усі були у їдальні внизу. У тому був якийсь добрий знак. Може це просто сон? Подумав Олексій Іванович. Я дві ночі не спав. і міг заснути. Раптом капітан спинився. І показав на церкву. – Кров більше не тече? – Не тече, все добре, – заспокоїв його Олексій Іванович і, обнявши за плечі, повів вниз східцями до лікарняної їдальні. Антось дибав позаду. У їдальні за довгим столом сиділи всі – пацієнти, санітари, Адам Віценкійович за госп. Перед кожним стояла миска перлової каші, забіленої молоком, шматок хліба і чай без цукру. Лишалося ще місце. І ще на столі горіла церковна свічка майже ціла. Якась жінка схлипнула, проте відразу замовкла. «Сідайте тут, обидва», – сказав Олексій Іванович, і сів першим. «А слуга з добромиля тут?» «Тут-тут, їж би вистигне». Він зачерпнув ложкою рідкої каші, Підніс до рота, каша була зовсім без смаку. «Хтось може передати мені солі?» Роззирнувся головлікар. «І мені дайте?» – попросив капітан. Він щедро посолив кашу, з'їв одну ложку, а тоді підняв очі і спитав. «Де я?» Олексій Іванович розгубився. «Он, де сидить слуга з Добромеля. Поруч із Тимошем. Навіть не піднімає голови. Де я? Знову спитав капітан. У шпиталі відповів Олексій Іванович. Як я тут опинився? Ага, знаю. Мені треба слуги з Добромеля. Навіщо? Присутні заврушились, а жебрак Антось зірвався з місця. Я слуга з Добромеля воєвода. Не бреши, спокійно відказав капітан. І знову почав рости. Ти точно не він. Завше плутався мені під ногами. Тоді шукай, втрутився Олексій Іванович, але дай моїм людям поїсти. Капітан ковтнув ложку каші і скривився. Ще солі! Тут за столу стала кухарка Ганна. І поставила перед ним бочівку солі. На! – сказала вона. Може, згадаєш, чому мої діти лишилися сиротами? Звідки мені знати? Здвигнув плечима капітан і усипав до миски. Цілу жменю солі. Спокійно, Гансю, мовив Олексій Іванович, дай чоловіку поїсти. Він давно не їв солі. Але Ганна не могла того витримати і вибігла, гримнувши дверима. Капітан всипав до каші другу жменю солі, з'їв кілька ложок. Тепер можна й пошукати. Він підвівся і став обходити стіл. Один з пацієнтів обхопив голову руками і став нею стукати об власні коліна. «Шановний?» – раптом обізвався Адам Бікентійович. «Я не бачу тут жодного слуги з Добромеля». «Олексію Івановичу?» «Що це за новий метод лікування?» «Певно, мені теж треба з'їсти солі», – сказав Олексій Іванович і знову поселив страву. «Я вже накуштувався тієї солі, коли витягав убитих із шахти у старій солі» як прийшли німці. Капітан подивився на нього...